Втората лекция – сияещия Ислям. Окончателното решение във всички работи е само в неговата власт. Смисълът постигат само тези, които го познават. Тези, на които той е позволил да го познават. Той твърдо поддържа избраните си и в този, и в онзи свят. Той отклонява, които реши от правия път. Всичко, което се големее, Аллах ще го унищожи. Който проявява търпение, Аллах ще му внуши търпение. Щедър даре търпението. Отказът от лъжата е най-големият и истински пост. Нито един човек не отговаря за чужди грехове. Ако някои хора живеят дълго, ще получат вреда, а други, ако живеят дълго, ще получат полза. Аллах е който ни усилва и укрепява с крепкото си слово. Молитвата е по-добра от саня. Ако не обичаш Аллах повече от баща си и децата си, няма да повярваш достатъчно. Ще ти липсва истинска вяра. Който не признава словото на Аллах, той върви към все по-тежкия път на поражение. Аллах обича усилията на слабия човек. Ако желаеш за да някого правия път, но Аллах не го води, няма за такъв човек помощници. Не можете да пожелаете да изберете пътят към Бога, ако това не го пожелая Бог. Това тръгва от него. Той следи сърцата, защото те са носители на намеренията. Второто пришествие ще очисти християнството от всички заблуди. Голямата и гигантска личност на антихриста е съставена от погрешната християнска и земна вяра. И когато Христос дойде за второто пришествие, ще го познаят само избраните, а не тези, които му вярват. Вярата на Христос Бога е толкова силна, че никога не се подава на въздействие. Христос е независим от света. Христос е правия път, а не религията. Самият Христос е благодат и честен пример. Христос е роден без баща, а само с думата на Бога бъди. Христос ще достигне своята старост след Второто пришествие. И от 4 каза това, той се подготвя за 25-я старец. Няма такава сила в света, която да убие Христос. Самото чисто слово е Месия, защото това слово е Бог в действие. Ще обясня, що е словото. Словото, това е духът на Бога. Това е изпратен, допълнителен дух от Бога. Това Слово е Божия възможност, а не човешки неща. Това означава, че Христос е пратеник на това универсално Слово, казва Ислама. И учителя казва, Христос е дух от това Слово. Той е син на Бог Слово. Христос се ражда по непознат начин за хората, без баща. Той е образуван пряко от Бога, чрез Слово. Ето защо Христос е Слово. То е Слово вътре в Словото.